Baixem fins a la biblioteca de Palà-Frugell avui per doncs, fer balanç del 2019. Ja en l'anterior conversa en Joan doncs, doncs, comentava aquestes al voltant de 300 visites diàries. Ara, doncs, ja des del passat cap de setmana, eh, van publicar doncs, una infografia molt xula a través de, de les xarxes socials on doncs, eh, especificaven ben bé aquestes dades que les valorarem amb, amb el seu director, en Joan Soler. Bon dia. Hola, bon dia i gràcies per ser aquí nov novament. Doncs tornem aquí, com dèiem, per fer balanç d'aquestes xifres, ara que ja les tenim en concret, més de 167.000 visites. Uh, al final, els números són els que són els números, no? però suposo que satisfets, no? Bueno, estem a la mateixa línia de fa, uh, de fa uns anys. Uh, hem tingut unes 168.000 visites en total, que serien uns 300 persones al dia. De, que ve, que ens visiten a la, a la biblioteca tant matí com tarda. I bueno, estem amb uns 19.500 eh, carnets.ton eh, una gran part són, són, són actius i estem al voltant d'uns 40.900cent eh, préstecs de, de documents que per lo que és Palafrugell i una població d'uns 24.000 habitants pues, eh, està, està molt bé crec que bueno, som una biblioteca molt, que fa moltes coses eh, a part del, del préstec, fa promoció lectora, fa formació escolar fa activitats de tot tipus, incloent inclou música i art de fet hem fet, més de, hem fet més de 185 activitats on han passat més de 4.500 persones i a més a més tenim un, uns, uns recursos tecnològics que ens agradaria tenir els de millor però amb el que tenim, de nhi perquè hem tingut més de 900 persones amb un ús de més de 6.000 sessions bé eh, jo crec que al final nosaltres el que hem d'oferir és, és contes amb els números perquè el personal és el que és l'espai i l'horari és eh, tenir qualitat tant en el fons com talenta del personal per atendre correctament com activitat diverses per tot tipus de públics. Aquest, aquesta sigui la idea, no? això els números ens agrada molt a nosaltres, no? els, els periodistes, i també, doncs, també després suposo que també està bé no? per reflectir al final la, la feina que s'ha fet al, al llarg del 2019, uh, i per tant doncs està bé per, per fer un, un balanç. Eh? Això ho deies tu, que al final créixer, créixer podem, tenim un sostre no? en aquest cas de la biblioteca lo, lo interessant és també que, que el número de préstecs aquest que, que vagi creixent no? això denota que eh, Palafrugell i els ciutadans de, de, de la vila i també de la comarca no? al final tenen a, a la biblioteca com un punt de referència a l'hora doncs, de, de buscar llibres o altres tipus d'informacions Sí, nosaltres el que volem tenir, eh, sabem que estem en un moment de canvi, un moment de canvi a nivell de tots els recursos informàtics, però també a nivell de, de totes les organitzacions, perquè el tema digital, el tema d'internet, el 5G, les aplicacions mòbils, tot això està configurant un nou món, i nosaltres com a Biblioteca, ai, biblioteca Municipal ens hem de situar en aquest nou món, estem tenint un fons cada cop més actualitzat, també hi més editorials, en contrapartida tenim una societat molt més diversa que busca coses molt més puntuals i molt més específiques i diferents i hem de tenir un fons eh, que s'ha d'acollir a, a tothom, tant a diferents grups d'edat com a diferents realitats eh, culturals com a diferents necessitats d'informació. Aleshores hem de jugar amb això. Una població a la qual servim, a una ciutadania diversa, a tenir un fons divers i actualitzat. Uh, això per referent al, al, al fons i després ho hem de complementar amb una, amb una sèrie d'activitats que també uh, responguin a aquestes necessitats lectores, culturals i, i, i socials uh, Dins de, del 2019 també, i ja ho vam comentar eh, en el seu dia, el mes de setembre doncs, i entra també la Vilor Platja no? aquest servei doncs, que, que, que funciona també molt bé a Tamariu i que del qual doncs, també en el seu moment en van fer un balanç positiu, no Joan? Sí, la nostra biblioteca eh, de Palafrugell, com ho passa en moltes organitzacions de Palafrugell, tenim dos públics tenim el públic d'hivern, que és la gent de casa i després tenim tot el públic d'estiu, que és la gent de Barcelona, la gent de, de, majoritàriament d'àrea metropolitana de Barcelona, fins i tot sud de França, eh, holandesos que venen a, a estiuejar al eh, nostre terme municipal aleshores nosaltres hem d'oferir un equipament on d'ofer un servei d'actor i d'informació per a aquesta gent que té les seves pròpies biblioteques als seus llocs d'origen i que sap molt bé com funciona la mecànica i que, eh, i que també desenvolupa el servei de préstec o el servei de consulta. De fet, ens sembla que estem amb uns 2.500-2.800 eh, préstecs al mes de gener-febrer i, en canvi, a l'estiu, el que és juliol i el se duplica, ja que passem a 4.900 préstecs gairebé. Això que vol dir? Pues que la, el doblement de població a l'estiu també es tradueix a la biblioteca amb un doblement de préstecs de llibres i d'autorització de, dels serveis que tenim i oferim. I respecte a aquestes, uh, aquests préstecs, no? l'altre dia, també a través de les xarxes socials, són so, so una mina, Joan, eh, això, veiem <ríe> una foto teva amb la, amb la persona que, que havia fet, uh, o que havia demanat més, més llibres en préstec, no? més documents, en aquest cas era una dona, la Paula Salvador, que comentava que el seu secret per fer per haver arribat a aquesta fita era no mirar mai la televisió. Uh, bé, aquestes tipus de, de, de persones, no? d'usuaris, en aquest cas aquesta usuària que, que, que teniu a la biblioteca, doncs, final, bé, és, és una satisfacció, no?, també per a vosaltres, que, que us tingui com a punt de referència a l'hora, doncs, de, de passar el seu temps lliure, diguem-ne. Bueno, hi ha, gent, hi ha gent que en comptes de veure l'isla de les tentacions o el salvame, pues, té una integritat més, més ferma i aleshores fa un consum cultural. Uh, el que hem d'intentar és que les noves generacions que pugin i, no, i la gent de peu pues, tinguin un consum cultural de qualitat. No és el mateix llegir una revista com el Pronto, eh, que amb tots els meus respectes amb el Pronto, que tenir un pla lector i saber que estàs llegint per a formar-te Marta per a formar i desenvolupar-te com a persona, no? saber triar les lectures, saber qui quins autors llegeixes, quins continguts llegeixes i està una mica assabentat, però meta també t'ajuda a totes aquestes lectures a la teva formació i al teu desenvolupament psíquic i emocional i personal. I aleshores nosaltres som responsables de, de, com a biblioteca de tenir un fons i uns recursos adients i després que els ciutadans pues, triïin aquest fons d'acord a les seves inquietuds. Doncs avui amb en Joan volíem fer aquest, aquest repàs Aquestes xifres que ens va deixar el 2019 Joan, abans de d'acomiadar-nos No sé si, si vols afegir alguna cosa més Bé, no amb aquesta línia Que nosaltres som les nostres lectures Allò que veiem i allò que llegim És el que ens forma I al final és el que ens constitueix Si nosaltres tenim un bon fons la gent pot triar bones lectures i podem, i podem formar ciutadans crítics, lliures, amb capacitat de decisió, que és al final el que, el que ens interessa. Doncs Joan, ens retrobarem de, de, de ben segur doncs, de seguida, en les properes setmanes, doncs, per comentar també novetats respecte a la biblioteca, les activitats que aneu oferint setmana, set, res de setmana, amb les quals, doncs, com, com bé saben els nostres oients i, i bé sabeu vosaltres, doncs, també anem parlant amb els protagonistes d'aquestes activitats. Joan, moltes gràcies. Uh, moltes gràcies a vosaltres i recordar que la biblioteca és per ciutadans i ciutadanes de Palafrugell i que estan convidats a venir, que tenen les portes obertes i lo que volem és que vinguin i utilitzen els nostres serveis.